السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا ونسعنا بما علمتنا وسدنا علما ووصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد ياكم حميدي الله سبحانه وتعالى كذلك بارك اللهم صلاه وسلاما صلى الله عليه وسلم na posieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala Katika hii majlis tunakuwa tunamalizia sehemu iliyobaki katika somo hili la fikhi katika Kitabul Jihad Nukta ambayo tuliokuwa nayo baada ya swala ya alfajiri ni kuhusiana na kujuzo kupewa dhima yule mtu wa kitabu ikiwa nakusudiwa Wayahudi au Mkristo au yule ambaye anasoma kitabu ambayo ni Majusi tukasema kwamba hao ambao wana vitabu pamoja na wale ambao wana haya ya kitabu wao wanapigwa mpaka wasilimu au watoe jizia tukaeleza maana ya jizia na vilevile tukasema na wasio kuwa watu wa kitabu na wale ambao wana shubwa ya kitabu atapigwa mpaka wasilimu au wauliwe na tukasema itachukuliwa jizi ya jizia kwa wao hali ya kuwa anatangiwwa muda maalum kuja wenyewe katika njiwa wa Islam na kutoa jizi hali ya kuwa ni wanyonge lakini vile vile tukaelezea wale ambao jizi hayachukuliwe kwao tukasema jizi hayachukuliwe kwa mtoto mdogo wala mtumwa wala mwanamke wala fakiri mwenye kushindwa hiyo jizia wala mfano wa hao kama kipofu na mwenda wazimu na yule ambaye mgonjwa mfano wa ukilema kisha tukasema na inalazimu wachukuliwa kwa hukumu ya Uislamu katika yale yanayotajidi uharamu wake katika nafsi heshima mali na mengineyo sasa kwa vile wanaishi katika miji ya Kiislamu itawalazimu wao kujipambanua na waislamu na tukuelezea vitu ambavyo wao watakuwa navyo ili kusudi wao tofauti na waislamu tukaeleza kwa kusiana habari za makaburi vile vile kwao wa Kristo watamrishwa kufunga mikanda na watazuiwa kupanda farasi na vilevile wakati wa kupanda hawatopanda kama waislamu bali watapanda kimapana miguu iwe upande na mgongo upande mwingine bireve atazungumzia uhara wa kuadhimisha na kuwatukuza kama vile kuwasimamia au kuwatanguliza katika vikao au kuwaheshimu lakini tukaja kueleza uharamu pia wa kumuadhimisha mtu wa bidaa ambaye ni wadibu ahabe na tukazungumzia uharamu wa kuanza kuatolea salamu lakini tukasema ikiwa mwenye kusalim Muislam amimsalimia dimmi yule ambaye ikrari imetoka yeye kubaki katika ukafiri wake na kuishi katika mchi ya kiislamu kwa sharfi la kutoa jizya na kulazimiana na kumzadi ni basi ni sunna kwa yule mwenye kusalimia kumwambia bwana rudisha salamu yangu na yeye aseme kwamba nimekurudishia salamu yako kwa hiyo ili basi sehemu ndogo ambayo tutakayokoa tunamalizia kwa muda huo na على المسلمين في طيب يقول قال الامام ابن بلبان رحمه الله وان تعدى الذمي على مسلمه na ikiwa amefanya uadui dhimi juu ya mslamu amevuka mipaka dhimi yani ule ambaye pamoja na kubaki kwake katika dini yake sio kwa kiislamu na kuishi kwake katika njia ya kiislamu kwa sababu na kutoa ya na kulazimiana na hukumu zadi ikiwa yeye atafanya taadidi kwa muislam hapo aliposema wa inta'ad dhaimmi ala muslimin bilqatl mutlaq bilqatl mutlaq am kana au shibha 'abd au khata bilqatl mutlaq 'abdan kana au au hatwa kwa kumuua akifanya jariba hii kwa muislamu sawa amefanya hivyo kwa makusudi au kuua kunapofanana na makusudi au akamuua kimakosa kwa makusudi Yani akatumia ya kifaa bantu mara nyingi kinaua Dakusudia uadui na akatumia kifaa bantu kinakuua nchi ny kuua mara nyingi. Hii ndio maana ya kuua kwa makusudi. Au sibi haamden au akamuua kwa hali inayofanana na makusudi. Ana kusudia lakini akatumia ala ambayo haiuwi mara nyingi kama alikuwa simbo akamchapa nayo muislamu fimbo mara nyingi haiuhi lakini akimchapa nayo akafa basi atakuwa amehesabika kwamba yeye amemuuwa muislamu kwa hali inayofanana na makusudi katika vitabu vya fikri wanaita shibhu al hali inafanana na kuua kwa makusudi. au hata alimmuua kwa maposa <laughs> alikuwa anakusudia kupiga kitu kingine lakini kuja tahamati akaja kumpiga muislamu akafa mfano alikuwa anakusudia kumpiga mnyama naye mara muislamu akapita mbele yake akammuua Kuhuwa huku kunaitwa qatl al Kuhuwa kuua kimakosa sasa hali hizi zote tatu ikiwa bimi akafanya kwa muislam au kwa aliyosema wa inta'dha dhimi ala muslimi oktob intaqaba ahdoho intaqaba ahduhu ile ahadi yake aliyopewa na ile hali ambayo amepewa na imam ya kubaki katika dunia yake na kuishi katika mjyeki islam kwa sharti na kulazimiana na hukumu za ya kiislam itakuwa mvunjika itakuwa au dhikrallah katika لكن ketika nuskha yang memukja au dzakara Allah au akamtaja Allah uktub bi sui au dzakara Allah bi sui au iltakaza ahdoh e ile hali aliyopewa inakuwa yenye ni ninilotakiwa siku zote watu wanapokuwepo katika za kielimu wajitahidi kuadabika na zile adabu za majalisahiki. na unarekodi jaribu simu yako kuweka alama ya ndege, yaani unakata kabisa na usiri yako. Kinachobaki ni wewe kulikodi, halasi. Unapokuwa ni aslam zei. Kuliko unapokuwa unafanya hivi, unamkata mimi zungumza lakini vilevile unakuwa unasababisha tashwishi kwa watu wengine. Kwa lazimiana na zile adabu za fikao meli. Tayib, au nkara Allah bi su'in intaka ba'dahu au akamtaja Allah Subhanahu wa ta'ala kwa ubaya ile ahadi yake aliyopewa. Na kule kukiliwa kwake na wake kuishi katika mipaka ya Islam basi wakati inakuwa inagunjika kwa sababu ye yeye kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ubaya au kitabahu hu au dhakara kitaballahi bi sui au akakitaja kitabu cha Allah kwa ubaya Qur'an akahitaje kwa ubaya in takadhu ahdahu ila haya kinakuwa inagunjika ila hali ambayo amepewa ya kuendelea kuishi katika miji ya Kiislamu na kubaki katika dini yake hiyo hali na ina na kubatilika kwa kule yeye kukitaja kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ubaya au rasulahu bisu'in Ei au dhakara rasulahu bisu'in au akamtaja mtume wake yani mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ubaya in taqab ila ahdi yake inakuwa inavunjika na vilevile inakuwa inabatilika kwa makosa ya namna sasa kisha fanya hivyo kinachokuata ni nini mu'allif rahimahullah anasema fayukhayyaru al-imamu fihi ka'athirin harbi an imam kwa huyo dhimmī kama vile anavyohiarishwa kwa mateka ambayo ameshikwa katika vita. Huyo dhimmī afanye hivyo. Yaani akishafanya taadi kwa Muislam au akamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ubaya au akataja kitabu chake kwa ubaya au akamtaja mtume wake kwa ubaya ila ahadi yake inakuwa inavunjika naimamu anakuwa anatiyarishwa kwake kama vile anavyokhiarishwa kwa mateka mateka ambao yametegwa katika jehana ana kirehektugana yukhiru alimamu baina arba'ati umur yukhiru alimamu baina arba'ati umur ana khiarishwa imamu baina ya mambo manne بين اربع امور انا خياريه امام بين المامن ان يطلب ان يطلبه او يتركه او يتركه او يمن عليه مجانا او يمن عليه مجانا او يقضيه بمال او يقضيه بمال او باسيير مسلم او يقضيه بمال او باسيير مسلم الجمله الاولى كانه اما هو امام بتقول فنهوك ياه يعني يقتل او ila ahdiyaka ikishavunjika na kubatilika imamu anakearisha imbamue yanaaamua tamuua au yastariqahu au kumfanya kuwa mtumwa au yastariqahu au kumfanya kuwa mtumwa au yamuna alayhi majjana au akamwacha bure Akamuachia bure au yamuna alayhi majjana au akamuachia bure au yafdihi bimalin au biathir muslimin au yafdia bimalin au biasirin muslimin au kumfanya kuwa fidia kwa mali au kwa mateka wa Kiislamu yani kumchukua kumtoa fidia alafu yeye imamu azachukua mali kumbadilisha na mateka wa Kiislamu. Kama kuna mateka wa Kiislamu yuko upande wa makafiri, basi anaweza kufanya moja katika ya mambo mawili. Kwa imamu ma ana baina ya hayo mambo manne akitaka atamua au akitaka tamfanye kuwa, kuwa ni mtumwa au akitaka atamwachia bure au akitaka atamfanya kuwa ni fidia kwa mali au kwa mateka wa Kiislamu. Hayo ndio ambayo yanataalla لا الذمي طال ان ابو قوا ني من يكوونج عهدك لكن سمعهنا الذمي هناك نتو ادتوا المستأمن وهو الكافر الذي ياتي الى بلاد المسلمين في وقت محدد لعمل معلوم والكافر الذي ياتي الى بلاد المسلمين في وقت محدد لعمل معلوم سيعطى الابال نيوله كفيله عندما اكونه ketika dengan الاسلام kwa muda maalumu na kwa ajili ya kazi fulani anakuwa ni mwenye kupewa amani. Hii amani sawa sawa atatoa Imam wa Waislam au ataitoa mtu ambaye ni baligh katika Waislam. Baligh menyakini timamu atatoa amani kwa kafiri yu, wa namna kama hiyo kuingia katika mizo wa Islam kwa ajili ya kitu fulani. ima kufanya kazi au kwa ajili ya biashara Kwa vile vile kafiri wa tamkuri kama hii kupewa amaan inajuzu na haifai kwa Muislam yeyote kufanya uwadui kwa dhimmi yule kafiri ambaye amekiriwa na ukafiri wake kuishi katika miji ya Kiislam kwa sharti la kutoa jizia na kulazimiana na huku mzalimu wa Kiislamu au musa'mad yule ambao amepewa amri haifai muislamu kufanya taati ya aina yoyote haifai muislamu kumfanyia mmoja kati yao wili aina yoyote ile ya adui sawa sawa katika mali yake au katika nafsi yake hapa wanakosea sana makawali ambao wao wanaona kwamba kafiri popote baada alipo inadhibiwa apigwe na vilevile popote baada alipo mali yake ni halali haya ni makosa haya ni makosa bali yeyote akiefanya taadhibi huenda kumuua mmoja katika rawa yeye hataonja harufu ya pepo hata kidogo kwa sababu kama kafiri anaisha katika islam kapewa ahdi na imaan hayai mwingine kujifanya kufanya kabla kadhalika ambaye pewa amani, kapewa amani haifai mwingine kufanya taaji kwa hiyo wanakosea sana sana tena makosa makubwa kabisa wale ambao walipua mabomu watu wa Sampuli kama yeye katika ya islam wanafanya makosa bali wanafanya mazambi makubwa kwa nini kwa sababu haifai wao kufanyiwwa uadui wa namna hiyo Leo kuna mipaka ya nchi ambayo imejelewa yani kila nchi ikawa na mipaka yake Kwa jilenzi dhaki Islam ikiwa wamekuja wasiokuwa waislam wakapita kihalali katika ile mipaka ya nchi na kuingia katika nchi ya Kiislamu wanakuwa ni muta'amanun kwa so, sababu amepita kihalali katika mipaka ambayo imewekwa na serikali kwao wanakuwa ni musta'manun hawatikani kuguswa kiubaya Allahumma ikiwa katika hiyo nchi ya Kiislamu wao watakuja kufanya makosa lakini wakiingia katika hali ya salama kabisa kwa shughuli zao, kwenda chakikaji au zekibiashara, haifai Muislamu kufanya jambo lolote baya dhidi yao. Ndio basi kuzo tunasema kwamba manhaj ya mahwari ni manhaj mbovu, isiyofaa kwa Muislamu yeyote yule kuwa na manhaji ya namna hiyo. Kwa nini kwa sababu wao na halalisha kuuliwa watu wa namna hii Wao katika Qur'an kuonyesha kwamba sio kwa na inabidi wapigo wao hawajui kwamba kuna dalili zingine ambazo zimekuja kufanya istثناء baadhi ya hali na baadhi ya madafiri kwamba wao hawauliwi na katika hizo hali haifai kuua wao wanajumlisha moja kwa moja na kujalia kwamba wote ni halali na zao Kuna dawa zote za kuruhusi zinazofanywa na baadhi ya madawati. Na hasa hapo vile dawa za wale wanayesema kwamba bwana sisi tunalingania wapi katika jihad. Halafu jihad zao wao wakafanya katika sura ya Namna kama hii. amna Hamna hali. Haya ni makosa na ni madhambi katika dini na yeyote akiekuwa anajiunga na vikundi kama hivi, anakuwa anaingia katika madhadhi mbovu isiyofaa kwa Muislam ya namna kama yanayopaka lakini wengi katika vijana wa Kiislamu wameingia katika mikumbo ya namna hiyo lakini wenda kwa sababu ya ujinga mtu akaipenda haki kule kupenda kwake haki kari, ile, mpaka akande kuvuka ile mipaka ile ya kwa sababu shetani yeye ana maingilio mbili kwa muislamu. Sheikh ana nakuwa na mwingilio ya aina mbili kwa Muislamu. Sheikh anapomwona Muislamu yeye ni mtu wa maasi, hapendi mambo ya heri basi anamtambia ya yeye ya adioko kunayo aendelee kuwanga katika misyadi. Kama kiona Muislamu si mtu mpenda elimu anajua kalafi yaani kama mtu yuko bana mambo ya elimu anamtambia hivyo hivyo na kumweka kahali uendea kwenda kwamba ikaka katika majalis ya kielimu atakuwa anapoteza muda. Kwa shetani anampambia hali hiyo. Kwa maisha yake yeye ataweza kuwa ni mwenye kujinasibisha katika sunna lakini inawezekana ikapita mpaka miaka kumi miaka mingapi lakini kutenga muda na kusoma dini yake huwa muda ya hali Shetani anam-anampambia hali hiyo. Hapo mwana Muislamu yeye ni a uh, mpenda mm, kunyoa ndevu anampambia aliyelio. Aendelee hivyo hivyo. Ana mwana mwingine ana tafsiri wenda akawa anatumia baadhi ya mambo ya vitu uh, ambavyo vinalelekesha na anampambia hiyo yohali kwa hiyo muislamu huyo anabaki katika mazingira hayo. Lakini anapomuona muislamu anaipenda haki, chetane anatumia hiyo yoyo. Yeye yeye kupenda haki na kumfanya avuke mipaka ile ile kwa sheria Arabu vuka mipaka ile ile kwa kisheria maraika atakuje kufanya vitu ambavyo havibo katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwao balala ya yeye kule kupenda kwa haki kuwa katika haki anapotea kwa hao wote wale zungumza kuhusu jihad wakawa natoka si na kwenda Somalia na sehemu zinginezo wakiona dai jihad jihad jihad wao lengo lao ni haki tena hamasa inakuwa ni kubwa ndani miozoao lakini hiyo jihad ya neno za sheria tamne je wale ambao wao wanaenda kuwapiga na kuwadhuru je ni halali kuwapiga na kuwadhuru si halali lakini maadamu yeye nimpenda haki shetani ana mmpambia mazingira kama hiyo aone kwamba kile anachokifanya ni haki ndio anapopotea hapo. Kwa vijana wengi wakambeba na fitra mbovu, visizokuwa katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwao anakuja kufanya mambo chungu mzima ambayo yakombatiana na dini ya Allah. Ndio maana tunahusia sana sana sana Mtu ambaye anataka saada faalehi bil ilm. ni miji. Mtu ambaye anataka saada mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala mazingira yanapokuwa aji na kusoma. Mtu asiye soma matatizo yake yanakuwa kubwa. Anakuja kufanya katika dini ya Allah mambo mengi hovyo povyo na mwenye ajihisabu kwamba anafanya mambo ya sawa sawa. Lakini leo changamoto kubwa tu yuko funayo unaweza kukuta watu wengi wa Ma. na na sunna lakini wako mbali wengi sasa ni sunna gani ambayo sisi tutakuwa nayo kama si wako ukaka katika majalisia ya kelebu na kusoma dini yetu itakuwa tunadai lakini dhidi tokotofanya mambo chungu mlima ambayo ikumbali na dini kwa hiyo ni kwani nimependekeza kusomesha hii risala inayohusiana na mambo ya jihadi katika kitabu hicho cha mukhtasarat. Lengo kubwa ni kiwa ni kuwazindua Waislamu fikra potofu zilizopo kuhusiana na mambo ya jihadi Kwa hiyo mpaka hapo lesa yetu au ile mada ambayo tulikuwa tumeamua kuzungumzia kuhusiana na mambo ya jihadi au kitabu al-jihad min kitab akhs al-mukhtasarat litakuwa tunaishia hapo yale ambayo nimepatia ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kama kuna ambapo nimezungumza nipekosea basi ni na uchache wa maarifa niliokuwa nayo na vile vile ni kwa sababu ya shetani kwa hiyo kwa safari hii mimi takuwa nasimamia hapo Allah subhanahu wa ta'ala atatufikisha tutakuja kukutana safari nyingine insha Allah subhanahu wa Allahu bihamdika shalla Allahu anta satukita wa atumeni